A'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. As-salatu was-salamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima kathera thumma ba'd. Jamatë nderuar, vëllazë nderuar, selam aleikum rahmetullahi وبركاته. Përfitojmë këtë rast ç't përshëndesim me selam edhe vëllezërit dhe motrat gjithë dëgjuesit e rregullt të Radios Islame. Selam aleikum rahmetullahi wabarakatuh e falenderojmë Allahu Njëllo Ale, që për sëri si kur ditën e parë të Ramazanit, na i bashkoj dy mirësi dhe gzime të gjendimin në këtë ditë të begat të javes, që është ditë a e gjumat, dhe të gjendimin në një prej ditëve të Ramazanit, alhamdulillahi, rabbi l'alimin. Këmuj i begat me veçantit e ti vazhdimisht vece ofran, mirësi dhe mshirë të ka Allahu Njëllo She'anur muaj i veçantë ndër të veçantat të, të këtij muaji dhe kryesorja e tij është se në këtë muaj u zbrit Kurani ndryshe është edhe muaji i Kurani Allahu xhala ala thot në Kur'an a'udhu billahi minash shaitanir rajim shahrur ramadan alladhi unzila fihil qur'an kjo pra është muaji i ramazanit në të cilin u zbrit Kurani. Kurani në këtë mujë e zbrit bërnda një natë, në natën e kadrit për cilën dhe flasim në qalla më hëllësisht. E zbritur në qjellin e dynjas nga leuhi mahfud nga plaka e ruajtur, e zbritur në qjellin e dynjas në muajn e bekuar të Ramazanit ndërsa ju shpallën pejgamberit aleyhis selatu vesselam në shpellën Hira xhebraili alayhis selamu i tha pejgamberit sallallahu alejhi wasselam ikra lexo tha pejgamberi alayhis selam nuk di me lexim dhe përsëritet ky dialog 3 herë lexo nuk di të lexoj atyri thot lexo me emrin e Zotit tënd i cili krijoj që kryoj njeri unë prej një gjakut të njizur, ledzose zotit është më bujari. është aji që jamësoj njeri utë të shkryuaj me penë, jamësoj njeri utë atë që nuk e dinte. Dukë u ba këto ajete, të parat ajete që u shpalën për i gamberit a lejnë selam nga kërani familar. Shift një gjëmatin dërum, vlezër dhe motrat dërum, se si i pari ajete cili është, i këra ledzoh dhe kjo është një thirje e fuqishme për shdo besimtar dhe besimtare që të angazhohet seriosisht në këtë muaj të begat këramazanit që të baj që farë të ledzohi jet këra pra që farë të baj të ledzohi duke zbatu për osin a Allahu subhanu e taala që e ka zbrit me të parin a jet të shpalur i këra bismi robbi ke ledhi i khalak, ledhë me emrin e zotit tënë i cili ka kryua. Në përmjetë, kësa i shpalje u ba edhe lidhja, dhe sa bukur thënja që e shprejhë këtë lidhje. U lidhë to ka e vogël me qijelin e pa fungë. U lidhë e kaluara e largët, me të ardhmen e pa njohur, u lidh e dukshmeja me të pa dukshme, u lidh dunjaja me ahiretin, u lidh njeriwi i dobet me zotin e pletfuqishë. Të gjitha këto, u lidhen falë fjale sa Allahu Gjelluale, falë Kur'anit Adhimu Shënu, Kur'anit Famëllarë. Dhe kjo lidhje për të arruaj të urneja të Bahet e domozdoshme dhe për nejë që të lidhemi me shkakun e kësa e lidhje Pra të lidhemi me Kur'anin i cili e bani këtë lidhje që sako e përmen Për, për nejë duhet jetë qartë se lidhja jonë me Kur'anin duhet jetë e vazhdushme Po edhe ma te për në këtë muj i cili është muaj i Kur'anin është muaji në të cilin u shpall ky Kur'an. Duhet të jete qartë për ne domosdoshmëria e lidhjes me Kur'anin, sepse ky Kur'an është identiteti i y. Është vetvetja jote. Ne gjithë themi jemi musliman dhe jemi tillë alhamdulillah murdzin për Allah. Po pse jemi musliman? Jemi musliman për shkak të fesë ton, Islamit. E pra, duhet ta dimë që fejë pa Kur'an nuk ka, Islam pa Kur'an nuk ka, pra ndaj duhet kuptojmë që ne jemi musliman për shkak të këti Kur'ani, dhe për të qenë të tilë, të mjërfil, ashtë të si zikur se duhet, duhet të lidhemi me këtë Kur'an, duhet të jemi të kapur për të të. Kë Kër Kur'an ka veçantin e ti, se nuk i hum freskia dhe është mrekulli prej Allahut subhanahu wa taala fjalë Allahu xhealu ala është mrekulli që i është dhënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe pejgambert e tjerë kanë pa gjithë secilin mrekulli por e veçantë e dashurit ton sallallahu alaihi wasallam është nëse pejgambert e më hapërparshëm kur kanë dhruj jet e kanë marrë me vehte dhe mrekullin që e kanë sjell, pejgamberi a.s. me gjithësër është përngull ga dënjaja, e ka lanë mes nësh mrekullin për Allahut Kur'anin Adhi Moshar. Musa a.s. shkopin e ti, mrekullin, e ka marrë me vehte, hebrejt nuk mund pretendojnë ma që e kanë atë mrekullin. Isa a.s mërkullin që i shëron të të smurët, mërkullin që në gjallit vdekurin me lena Allahu e ka marrë me vehte kur e ndriti Allahu lartë. Ndërsa pe i jamberi a.s. në alane e në mesin torë, në alade e në ditë e gjykimit mërkulli, kur anin familar, kur anin e famshë. Jemi të obliguar të lidhemi me kët Kur'an aq më tepër në kët muaj të Ramazanit, sepse lidhja me kët Kur'an në fund të fundit është detyrë për ne, është obligim prej Allahu xhalla sha'nuhu jalla jalal. A mund të kuptohet? A mund të kemi një musliman pa fe, një musliman i cili nuk e praktikon, nuk e ndjek fenë e tij, nuk mund të kemi Pegamberi a lehi salatu e selam thot Edino nasiha Feja është këshil E pyheten përkeja Resul Allah Tha sallallahu a lehi salam është këshil ndaj Allahut Librit të ti, profetve të ti U dhe heqësve të popullit Dhe njerësve të thjesht Pra feja është këshil ndër të tjera Për librin e Allahut dhe kuptimi i fjalës këshill në këtë rast cili është është leximi, studimi dhe mësimi i Kuranit, meditimi për te, të kuptuarit e tij, marrja e urdhëresave dhe ndalesave dhe zbatimi i tyre. Thirrja në këtë Kuran, mësimi i këtij Kuranit dhe t'iamson këto Kuran të tjerëve, kjo është ta plotëcësh fenë tënde, ta ruash dhe ta mbash Lidhjen me Kur'anin Adhimusha Kë Kur'an gjëmati ndërum është do mos do shmëri për ne Lidhja me të Sepse në këtë Kur'an Ne si musliman Kemi qëndrushmërin ton Bazamentin ton A të që nga bën ne Të jemi musliman të mirë fil Por edhe të qëndrushm Të pat tundur në fena Allahot subhanahu wa ta'ala Alehi salatu e salam ju drejtohet shokëve të ti dhe ju thot, pas vdekjes time do të ketë shumë sprova. Do të ketë shumë sprova. Dhe sahabët u shqetsu nga kjo gjanë, si do i përbalojmë, si do bëla facohem. Dhe njeri për e tyre, radiallahu anë vorda, pyt, dhe si do të shkëtojnë për e tyre ja Resul Allah dhe në dëgjon një gjëmatin dërum ju lutëm dëgjoni me vëmendje se qa ka than pejgamberi a.s. dhe si e ka përshkrua të qa e ka than sallallahu a.s. diku shpyti si të shpëtojnë për e tyre profeti a.s. përgjitj keni librin e Zotit Kurani aty ka lajme Për atë, për ata që ishin para jush, aty ndodhet çështja e atyre që vijnë pas jush. Aty ndodhet gjykimi mes jush. Kurani e ndan drejt. Ai nuk bën lajka. Kush e braktis atë libr nga frika e një diktatorit, Zoti do ta shkatërrojë atë njerin. Kush kërkon udhëzim jashtë Zotit, Zoti ka përta humbur. A jështë litari i forti zotit, a jështë udhëzues i urt, është rruga e drejt, mërkullit e ti nuk mbarohem, djetarët nuk kanë me të të ngopur për prej ti, ku shflet me të ka thënë të vërtetëm, ku shpunon me të shpërblehet, ku shgjukon me të ka gjukuar drejt, ku shfton për të ka i udhëzun në rrugën e drejt. Allahu ekber, Allahu ekber, wa lillahi alham. Subhanallah, qëfar libri të ka shpalë Allahu për hatër të njerëzve të rëbëve të ti, qëfar udhëzimit, subhanallah. E shifë një gjëmatin dërru, kërë është Kur'ani jo, kërë është libri jo. Këtë na ka shpalë Allahu Gjellë Vale, e ka sjellë në përmjetë pegamberit tonë, sallallahu alaihu sallem, dhe në të nehe, kemi jetën tonë dhe vdekjen tonë, çndrushmërinë tonë, fen ton, imanin ton, udhëzimin tonë ose Allahu na ruajtë dhe humbjen me të. Ky Kur'an është çetësues për zemrën, është udhëzues për shpirtin, është edhe ushqim për shpirtin. Të matur nderum trupin njeriu, njeriu vetë është trup edhe shpirt. Trupi ja kriju nga balta, ndërsa shpirti i është fry trupit nga Allahu Gjellësha në hu në qiel dhe trupi u shqehet matë që a vjen prej toket kurse shpirti ka nevoj dhe u shqehet vetë matë që a vjen prej qielit dhe prej qielit vjen shpalli Allahu Gjellësha në hu pra ndaj themi me Kur'an u shqehet dhe në bahet gjall u shqehet dhe forcohet shpirti i besintar në përmjet Kur'anit Ledzimit të Kur'anit, zemra dhe shpirë dhe besimtarit përjeton në djenja dhe përjetime që nuk mundet kërkun tjetër dhe ashtë në një form ose mënyrë tjetër me i përjetu. Subhanallah, dy sahabet të ndërumë caktohen si roje në fushën në kampin e muslimanve. Dhe i thot shoku shokut, po po shëjun pak edhe ru i ti. Më nëjë na qohëm unë përshëti edhe rujë unë. Ky që ishte rujë e qutë, thëtë sa rrithët, pa falet. Pa falet. Edhe fillan, Allahu Ekber. Tu falë, fillan me lezu surën kërsë, që asë sunnet, me lezu sëtë që ashtë ditë e gjumatë. Një moment, ky që ishte fjetë, i hapë sytë. I hapë sytë, e përsi hapë sytë i, hap syt, i skurdëllën, më nëjë në sytë e habit për amja qërëshef, shoku i vetë të u falë, me shi gjithë në trupë. Lahë, lahë, lahë. Armiku, të apacin jeni kishtë e këndë fjetë, dhe tjetëri të u falë, ja kishtë të lëshu i shi gjithë, edhe aje matë në trupë. Masë e krynë namazin, shoku i vetë i thotë, pëse në qëhove thëtë, kur të ngullë shi gjithë në trupë, thëtë vë Allah i thëtë, isha të ledzuë sure në kefë, edhe s'pata qef me e lanë përgjys. Subhanu. Ka që ishte fut në përjetimin e jetëve të Kur'anin, ta saj sure e të madnushme, sa që tha nuk pata qef me ndërprej atë knaci ku isha, atë lumë të ri ku isha me e lanë përgjys, edhe me ndërprej sure në kef. Othmani radiallahu anhu, e ka të Kur'anin ndohër, edhe kur fillon të me ledzu u, Nuk din të më ushkut për e Kur'an, edhe gjend të sabahi të ledzumë Kur'an. Sa që bashordja ati, shkon dhe ankohet të pejga mire, a.s. Ja Resul Allah, Osmani, ta natën ledzumë Kur'an, e më ka arru mu që më ka gjeru të shpija. Ankohet dhe pejga mire, a.s. e këshillunë Osmani, e thët Osman, për piqu që të mbasha dhe hakun dhe drejten e sajtë. Po pshatë to ki përgjigjem se ti ja Resulullah kur e hapi Kur'anin edhe zhytem në botën e tij, nuk mundem më u shfut më. Cftuaj për jetonin të poartë ndershëm dhe sinqer. E përjetoni lidhjen e tyre me Kur'anin, leximin e Kur'anit. Xhamati nderuam vlen një pyetje, po ne në ç'a raportesh jena me Kur'anin? Sa hapim? Sa lexojmë? a kemi ndë një caktim që ka që do ledzoj për dit apo ja, si a shëndja jonë, pak e kapim Kurani ndorë. Për fatkeç, do shtë adhen këtë mujt begat, që duhet nëzitëm i sa më atë e për të ledzojnë Kurani që është muaj i Kurani. Pak e kapim ndorë. Edhe bame e kap dhetë minuta e lanë. Edhe në duke që i kena bane gjatë ma dhe kam ledzu dhetë minuta Kurani. Kur kalon një film na duken si me kanë 5 minuta një orë gjys. Ba me pa një neshë të bukur edhe më e shkurt na duket. Ba me dal me pi kafe me një shok 2-3 sahat na duken as i sën. Me kap në dor librin e Allahu xalashanu na vjen vështirë. Na vjen e mundimshme. Vlezët deru nëse me të vërtetë kuptojm vlerën e atij librit. Domethënjet e tij dhe me të vërtet arrim me ufut në botën e brendshme të ati libri, atëherë do të bëhatë shumë rëndësishme për ne lidhja me të ledzimi ati libri dhe marja e mesajëve që e i ka. Kanë thanë, a i cili dëshirën që Allahu t'i flasë ati, zdo një një një prej nështë ta mendojnë vetë vetën, si kur këtë nëmët, mu Allahu të me flita, do të dëshirën të qdo kushë e për kanë thanë, nëse dikush të shërën që Allahu t'i flasë ati, t'i drejtohet ati, atëherë le t'a hapë Kur'anin dhe t'a dinë që Allahu për i drejtohet në përmjet fjalëve të Kur'anin. Po fletë me të. Në këtë Kur'an, gjëmatin dërum, ne kemi lartësimin tonë në këtë dunja, para lartësimit në ahiret në përmjet Kur'anin. Në kohën e omerit radiallahu anhu në meke e erdhen në disa njërës dhe thanen kush është i pari i meke që e sundon e drejton këtë vend. Dhe i than është i bën abza, kështë të quaj, edhe pyten ato kush është këtë, i thanen kush është një përsën ka kenë rëbë po ka fitu lirin edhe mësi ka fitu lirin e këna bat pari në mekes, të habitën edhe thërën një rëp i, i për saliruar të drejtoj familjen e ndeshme dhe të lartë të kurejshve, atëherë ndërhyno meri, radjallahu anhu ardo, edhe që a thot, është ajë për Ibn Abzan, është ai i bën abzën, është ajë i cili e le dëzën libër në Allahut dhe i njehë mirë obligimet e muslimanve. Po ju thët, a nuk e keni një gjuthën, haditin e pejgamberit a lejës salatu e selamë, Vërtet, Allahu me librin e Tij, disa njerëz i lartëson e disa i poshtëron. Kush lartësohet xhamati i nderu? Lartësohen ata të cilët e lexojnë librin e Allahut. E mësuojnë atë, i marrin porositë dhe urdhëresat e Tij, i zbatojnë dhe i vënë në jetë, ata të cilët janë të lidhur me Kur'anin. Kto lartësohet? dhe besoj nuk është e fështirë me kuptu se kush është e kundërta cilët janë ata që përshëtërojën në përmjet të i libri, Allahu në rrujtë dhe mos nabast për i tyre. Ne, Allahu Gjallu Ale, në ka lartësu unë bi shumë njërës të tjerë. Wallahi, në momentin që kena përjetu në zemër hidajetin edhe u zimin për Allahut, Allahu në ka vlerësu dhe në ka lartësu unë bi shumë të tjerë, sepse në ka ba mus dhe nga ka lartësu u mbi gjithat atjertë të cilët nuk janë begatu me këtë dhërat, me hidajetin e udhëzimit në rrug të Allahu Gjellësha e në hu, me të qenurit musliman. Por, vëllahi edhe midis muslimanve, mundet më u lartësu njeriu me kenë më i miri për e tyne. A e dinisi, thot pejgamberi sallallahu aleyhu e sellem, Më të gjedhurit e umetit tim Më të miret e umetit tim Pra më të miret e muslimanve Cilët janë Më të gjedhurit e umetit tim Janë ata që e mësojnë Kuranin dhe va mësojnë A të të tjere Shifni subhanallah Në përmjet Kuranit Mirë elhamdurillah që nga ka lartësua Allahu nbi gjithja musliman Dhe nga ka ba musliman Por edhe në mesin e muslimanve a i qili mos shumë t'i është i kapur me Kuranin, a i qili mos shumë t'i emson dhua me son të tjerëve, është maj mirë e aty në njerëzve, është edhe maj lartësua. Vlezëm në rumë dhe motrat në rumë, të në rumë gjëmatë prezent dhe në rumë të rum rum gjuhës ratëve së islamë. Elhamdulillah i robbil alemin, në këtë Kuran, në kemi madhështin tonë, lartësin tonë, në këtë botë edhe në botën tjetër. Kë Kur'an, leqimi i ti është adhurim, është i bate, dhe për leqimin e ti besimtari dhe besimtari a shpërblehet, e pra gjëmatin dërum, kjo është muaj i Ramazanit, është muaj i Kur'anit, ku punët shpërblehen, shumë fish ka asu me të njëtën punë që vëpërohet jash këti muaj, ndërsa për leqimin e Kur'anit, Pe gamberi alaihi salatu vesselam thot për çdo gjë, wallahi subhanallahu. Për çdo gjë thot që e lexhoni Allahu yafa al ju dhuron 10 cevape, 10 shpërblime. Dhe kur tham për çdo gjë, nuk tham elif lam mim është një gjerm, po elif është një gjerm, lam është një gjerm, mim është një gjerm. Ai imagjinoni dot xhamatin nderu se që farë, se vapit dhe shpërblimit ka a i cili e ledzojnë Quranin, kjo është dhe një thirin shumë e fuqishme, për ata që e ledzojnë Quranin, për nuk din me e ledzojnë arabishtë dhe e ledzojnë në Shqipë. Sidomos nëse janë të ri, për preksaj nuk përjaçtohen edhe ata që janë burra, edhe ata që janë pleqë. Wallahi, unë di njërë zëmbi gjash dhe të vjeqë i kanë hy me ledzu Kur'anit në arabisht, kanë fillu me imsu gjermat, gjerë për gjerë, një për një, edhe sotë Wallahi nuk di në unda prej Kur'anit, prej knatsi së zemë. Wallahi, mund ka qëllu me u falë me ta, edhe undu u falë si gjemat, imam i knote Kur'an, kur, kur sa i plaku, a i vlajnë dhe rumë, a i qatë dhe, sepse prej një që një edhe inak shumë kishtë e kënë të ledzu kuran. Edhe kur fillojnë me ledzu imami kuran, ajqate, subhanon. Êshtë një thirë e fuqishme për ata që nuk din me ledzu kuran i në arabisht, të përpiqen për hatër të zotit edhe për shpërblimneve të përpiqen të amësojnë nga pak, nga pak, se me njetin e sinqerë dhe me përpjeket vogla, Allahu jep shpërblimet më dhaja dhe jep suksese të e për mështë të mëgha përhatër të nëtësisë së ti. Thotë përga meri a.s. Aj që ka vështirësi të e ledzu kuranin, ledzën me fështia, se nuk din mirë. Aj ka dy herë se vabë, thëtë. Një herë se vabë, sa të ledzu fjallën a Allahu të zëllëshënuhu, edhe i tjer, herë tjetër se vabë, se me gjithë se ka vështirësi, vazhdojnë me ledzu fjallën a Allahu të subhanu dhe ta alë. Sa që i kurhen një gjënë një riu, këtë hadith, o Allahi, me në një riu, a është mua mirë me ditë me lezhu rjatshëm, apo mua mirë me ditë me lezhu me vështirësi. Kështë në nëzit pejgamberi a.s. me lezhu kur anin dhe mos më undal nga lezimi i ti. Peygamberi a.s. ju thetë një ditë qo gëtë vetë. A nuk ju vjenë turpëtë që as njeri për e jush të mos lezhoj një tretën e kur anin për zdenatë, sahabët unë gushtu, fa nja Resul Allah, një tretën e Kurani për shdënat nga vjeni fje e fështir, nuk mundën. Përgamerë a.s. a nuk e dini, që surja e thlas, kullu allahu, është një tretë e Kurani, edhe u Allahi ta ledzësh, kullu allahu, në bazun aditin e përgamerë, sallallahu a.s. mërë njëri u shpërblimin e ledzimit një tretës Kurani. Pra të që nuk din ma të e për, subhanallah, a i cili lezën Kur'an, thot pejgamberi a lehi salatu e selam, ku shë lezën Kur'anin, drejt, dhëtë jetë në shësëri me melekët e ndeshë, me melekët e lartë. Dhe të reguat rasti i Husejt i bën huderit, thot isha në një nakë me hanë, isha të lezu Kur'an. Edhe thot, pashtët disa Si drita, kandilla çes brisningu aqyll. Dhe shof çikali thot, shkëpsohet edhe lviz. Mi po thot kisha djalin afërt, edhe kisha frik mos po e dëmton kali i tremur. Edhe na la leximin. Kali u çetçua. Kur fillova leximin ai prap u çetçu. Un prap un e na la leximin. Ai kur vazhdova leximin edhe në tret, kali duroi më, por u shputë edhe iku, edhe unë shkova me pa të bjalli se mos ma ka dëmdu. Ma najta nuk i pa është moja të drita. Kurja tregova, pega mirë ita lejtë sëllatë ojtë sëllam, tha, po u se, si kur të kishe vazhdu prap me ledzu kurën, dëtë kishin ardhë njerëzit, edhe dëtë i kishin pa me sy, dëtë i kishin pa me leket, dhe të kishin mujt me i pa me syrën me leket që ka në ardhë me të shëshnu të ledzu ty Kur'an me të një se si ti ledzën Kur'an subhanohu ledzu si Kur'anit është në shëshrin e me lajkeve e kryesave të ndërshmet Allahut subhanohu e ta'ale dhe zënë të ru kë Kur'an karënci për njëriun këtë botë edhe në tjetërë Sepse thot pejgamberi aleyhis solatu sallam do të jetë ose argument për të pra favorizuesit i nditen e gjykimit ose do të jetë kundra atij. Dhe kuptohet ç'argument as për atë i cili e ka lexuar dhe i ka zbatuar dhëresat e Kuranit. Dhe kundra Kuranit, do të kundra personit pra kundra tij do të jetë në rastin kuraj nuk i ka marë parasysh, nuk e ka lecu, nuk e ka mësu dhe nuk i ka zbatu urdhëresat dhe përosit e ti. Kurani dhe të pegameri alesëllatur e selam, dhe të bahet ndërmjecu e së ditën e gjykimit, atë ditë kur kërkush nuk e ndimon njëri unë veshpun të veta dhe dhe të thotë, o Allahuim, kytë njëri e kam dalun nga gjumi i natës për me më lecu mu dhe të kurani dhe do e marr për dorë i thot male jo të ndërmjetsoj për te, që mos ta dënosh. Dhe e marr për dorë dhe nuk e lëshën deri sa afut në xhennet. Dhe duke e përfunduar, ky Kur'an bëhet për njeriu udhëhecës drejt xhenetit, kur njeriu është i lidhur me Kur'anin dhe me mësimet e tij, ose e shtyn edhe e hedh zjarx xhenemit. Nëse një njeriu ja ka kthyr shpinën Kur'anit, Allah mos na bavf prej tyne. Dhe kur besimtari shkon në xhenet, i thohet atij kur hyn në xhenet, lartësoju tani. Filloa dhe këno Kur'an dhe lartësoju në shkallët e xhenetit se vendi yt në xhenet do të jetë aty ku ti të ndalësë lezuari Kur'an. E lutim Allahun subhanehu te ala çë ta vaj Kur'anin pra në verë të zemrëve të tonë. Në bajë ne të lidhur me Kur'an në dunja edhe në ahiret, duke e pas të dashtur në këtë bot, edhe në dërmjetësues dhe uzuës për nëzëndetet Allahut në botën tjetër. Allahume amin, wa alhamdhe lillahi rabbil alemin, e salamu alikum, rahmetullahi uberen.